Писмо номер 7 Италянецът К попита учителя за езотеричната страна на Евангелието. Учителя отговори Трябва да се знае, че в живота има единство. Животът не може да се дели и следователно за да го разберем трябва да имаме любов, която го осмисля. И понеже волята в индивида схваща нещата от собствено гледище, света се ражда злото. Нека волята да се остави под контрола на божествената мъдрост, за да може човек да се развива правилно. Нека човек да работи за хармонизиране на своята воля с божествената. Евангелието на Йоанна е за хармонизиране на човешката Воля с Божията воля. То е Евангелие на любовта. Именно това е мистичната страна в Евангелието на Йоанна. За сега това Ала, хубаво е да четете и книгата Светът на великите души, според опътванията към нея.